Галка був певен у тому, що, перебуваючи поруч з Олексієм Петровичем, можна навчитись головного, без чого не обійтись ні на війні, ні в житті. Розуміння свого місця, віра в свої можливості, чи здібності в ім'я загального діла, самокритичності, непримиренності до всього, що заважає рухатись уперед. Галка дякував долі що звела його з такою людиною. «Наша Льоша всміхається, значить одужує, та що, мабуть, доведеться полежати місяців чотири», – говорив Кудрявий. «Це буде вже серпень. До того часу визволять Україну, Білорусь і, можливо, Прибалтику. І наша Льоша піде вже не нищити мости й ешелони, а відбудовувати і ремонтувати». Роботи інженерові на залізничному транспорті. Ого, скільки!» Висловлюючись словами, позиченими в командира енської розвідгрупи, скажу, «Що помиляєшся, братику-кролику Кудрявий?» Підморгнув своїм гостям Олексій Петрович. «Для мене вистачить роботи і в тилу ворожих військ. З десантом полечу до уярвлених фашистами братів-слов'ян». Він помітив на обличчі у Галки здивування. «Народам Польщі і Чехословаччини, тамтешнім партизанам, ми ж повинні подати інтернаціональну допомогу. А вже ж? І полетять туди насамперед наші підривники. І не з ключами для відгвинчування гайок, а з МСД-5, з радіомінами, про які розповідав тобі Галко. Там моє місце». Ось у тумбуці лист від інженер-полковника Старинова. Він натикає на те, що їхній український штаб партизанського руху уже готує десанти. Звичайно, полетять на свою землю і поляки, і словаки, і чехи, щоб одразу ж і наших прийняли там за своїх. Я написав, щоб і для мене забронювали місце в Дугласі. Даєш ти! Засміявся Кудрявий Та одужий спершу Був би гусячий жир Рани б давно зажили Чого захотів Знайти гуску у Ленінграді Сумом констатував Кудрявий Зажди. Мав я знайомого агронома в Радгоспі Може десь розжився б Та як туди проскочити Заклопотався Галка. Облиш. Гуска це фантазія. Добре, що є Пеніцилін. сказав, зітхнувши Олексій Петрович, і пошепки запитав. А ви, мабуть, до братів прибалтійців? По чах бачу, що думки ваші й тут, і десь там, особливо стривожений Галка, га? Згадав про Петра, і серце забилося, відповів Галка. Так тривожно було напередодні смерті батька. Ходив, мов, потороча тої години. Так, з Петром кепське діло. Ідіть до нього, передайте вітання і від зловмисника, кивнув головою Олексій Петрович. «Зайдете ще на цих днях?» «Не знаємо», – прошепотів кудрявий, сумно всміхаючись. «Значить, у відрядження», – сказав Олексій Петрович, розуміючи, чому хлопці вже не прийдуть його провідати. «Бажаю вам удачі. Будьте з людьми завжди добрими і увічливими». «Мабуть, за це ми й любимо тебе, зловмиснику», – сказав Кудрявий і потис руку пораненому. «О, сили в руках набирається. «Підведусь і теж махну туди з хлопцями Старинова на зло і велику шкоду гітлерівцям!» «Це вже точно», – запевнив Олексій Петрович. «Ідіть до Петі!» Петро лежав у палаті другого поверху біля вікна. Обличчя знекровлене, у променях весняного сонця воно було жовклим, мов клиновий лист, що відживши свої, ліг на землю.